Мирося. Дивною здавалася Мирося ще з маличку. Гнівила царя і лякала. Світличні дівчата, яким доручено було доглядати дівчину, бігали, мов зачумлені, розшукуючи свою пестунку. Та де там? Цар сердився, стварив Миросю, а відтак виганяв з спокоїв. А Миросі тільки того й треба було. Вона берувалася на волю, щоб одразу ж гайнути в правічні ліси, де її чекали подружки. Там вони сплітали барвисті вінки з польових квітів, палили вогнища, оповідали біля них страшні та цікаві історії, які чули від старих бабусь. І мріялося Миросі про королевича пригарного, заморського, який колись з'явиться негадано-несподівано, Умикне її з вежі царської і помчить на коні казкому до життя небувавого. Щоб кожен день, як у казці, походи, зачаровані ліси, ведуни змії, пригоди й герці з розбійниками, польоти на чарівних лебедях і дружба з мудрими лісовими ведмедями. Цар Горовій такий ладнав бойову дружину для походу. Десятки ковалів ночі вдень кували мечі, рогатини, наконечники стріл, вої об'їжджали диких коней на широких пасовисках, в луках словутинських, митці-зброєрі ткали з дроту заморського панцирі кольчуги. Хотів яровицький володар посунути межу свого царства на захід, аж до верховинських карпатських поселень, помірятися силою з князями забезкидними. Та доля попередила його. З півночі насувалося військо високих білочубих людей, озброєних, споряджених в шкіряні непробивні панцири. Тікачі оповідали про суворість тих воїв, проте не жалілися на жорстокість чужинців. Селищ вони не палили, дітей та жінок не вбивали, брали тільки данину, залишаючи в городищах своїх правителів з невеликою дружиною для правування слав'янськими племенами. Витич розтривожився, мов мурашник, довколишні села опустіли, хто перевозив своє збіжжя до городища, хто перепливав у заславутинські болота, нетрі. Дружина спішно готувалася до бою. Передові гурти воїв вже рушили у поле, де мало з'явитися чужинецьке військо. Мирося, прокинувшись раненько, здивувалася. Внизу на подвір'ї перегукувалися оружні вої. Щось кричав цар Горвій, і ржали коні. Дівчина визирнула з віконниці. А що то має бути? Ген аж за витичський, витечський, скільки око сягає, простують дружинники. На обрі димляться тривожні знаки. В дивоколі голосно кричить вороння. Вона хутенько вбралася в сорочку-вишиванку, шовковою стрічкою перехопила буйні коси на чолі, зазирнула в поліроване бронзове люстрко на стіні і стрімголов збігла вниз. Цар, побачивши її, щось закричав, затупотів ногами, почав штовхати її назад. — Та що це з вами? — не посілася вона на батька. — Куди, просто і дружина? — Битва на росю, — роздратовано відвітив цар. Ворог ускочив до нашого краю. От бачте, їдко мовила Мирося, не жахаючись тої вісті, хотіли ви прилучити чужої земельки, а гляди, аби нашу не прилучили. Світь, замахнувся на найгоровій, іч яка язиката, та я їх, мов курчат неоперених, порозганяю по нетрях лісових. Цар з воями радниками поскакав за ворота городища, курява покрила дружину Витицьку. А вороня все густіше і густіше збирається в небі грозовому. Десь за обрію долинають глухі громи. В повітрі спекота і тривога незвідана плине понад землею закрадається в серце царівни. Вона піднялася до себе у світлицю, розшукала подружку за рулю, схопила за руку. Що нам робити? Так хочеться глянути на герць, а батенько не дозволяє. А тобі нелячно сполохалась Зоруля, притуливши долоні до грудей. Та ні, так хочеться, хоч плач.